Hej kära lyssnare, David här från podcasten Spelstationen. Jag vill bara säga innan showen drar igång att vi hade lite tekniska problem under den här sändningen som vi tyvärr inte hann åtgärda. Podcasten är redan lite sen så därför har vi valt att slänga upp den som det ser ut nu. Vi hoppas att ni alla har överseende med detta och att ni kan njuta av den här, det här E3-extravagansat i alla fall- vi spelar ju in den här showen via Skype så det finns alltid risk att det blir lite tekniska problem. Och det här var första gången vi stötte på något lite större. Men som sagt, jag hoppas ni är överseende. Jag hoppas ni gillar det här avsnittet. Vill ville bara nämna det innan vi drar igång. Ja, då återstår det väl bara för mig egentligen att kicka igång den här veckans podcast. Vi börjar som vanligt med ett intro från Megascorcher. Så ja, mycket nöje med avsnitt 004 av spelstationen podcast. Yes, vi är tillbaka här, Spelstationen podcast, den officiella podcasten för psverige.se. PS vi är en dag senare idag, vi ber om ursäkt för det, och det är alltså torsdag den 12 juni idag Jag är er programledare, David Wallström, och med mig har jag som alltid min pålitliga partner på andra sidan Tråden, Joel Brage Tjena, Mossning. Allt bra, David? Jajamensan. Det är ju E3 fortfarande. Så hype för mig personligen står i taket. Och eh, jag vet att vi har pratat mycket om E3 på de senaste avsnitten. Och det kommer att bli en hel del E3 den här veckan också. Just för att det har hänt så otroligt mycket. Många utannonseringar, mycket nyheter och annat. Så... Eh, vi, men innan vi kommer till det så tar vi väl och sparkar igång med veckans nya releaser. Eller vad säger yes. du? Ja det låter bra. Ja, Och det är ganska sparsmakat den här veckan måste man väl säga. Ja det var lite tråkigt. Ja vi har ett par nya titlar, en ny titel till PS4 som heter Entwined. Eh, som du började läcka ut lite information om för någon vecka sedan Och som Sony faktiskt visade väldigt tidigt på sin presskonferens på E3 Bara för att sen avslöja att det har släppts redan Och jag har faktiskt testat det här eh, Det är ett indiespel eh, Där man spelar två skälar. Tror, tror jag de kallar Som är förälskade i varandra Men de kan inte röra vid varandra Så att eh, det är som en Tunnelflygare ungefär där man ska eh, Plocka Poäng typ och man styr En skäl med varje styrspak Ja okej okay, Det låter lite som eh, Josef R Spel Brothers tycker jag Ja fast betydligt mer Stilistiskt och inte lika avancerat Gameplay Man rör dem liksom upp och ner och in och ut Det är det man gör Men det är väldigt harmoniskt Väldigt vackert och fantastiskt bra musik Faktiskt okay. Det låter locka. Ja, kostar ungefär 60 spänn. Så inte helt ovärt att investera i. Bara för att man är nyfiken. Vi har en demo till PS4 också. En demo på Thief som vi recenserade i tidigt i våras. Så om du inte har slagit till på det än. Men är intresserad så kan du ladda ner den här demon och testa i alla fall. Till Playstation 3 har vi How to Train Your Dragon 2. Alltså baserat på filmen med samma namn. Eh, gissa på att man flyger drakar. Kanske tränar dem lite. Eh, ja, jag har inte sett filmen har du gjort det. Då har vi. Jag har sett första filmen har jag gjort. Eh, den andra har inte haft biopremiären. Okej. Okay. Eh, men eh, ja. Eh, förmodligen riktades det till de lite yngre. Eh, och sen har vi Enemy Front som kommer till PS3 den här veckan. En första person shooter under andra världskriget Som är utvecklat av en polsk studio Som heter C.I. Games Som jag inte minns helt fel, det kan vara Något lignare Men Ett spel som i alla fall försöker skildra Hur det såg ut i Warszawa under andra världskriget För det är där de är baserade, så de vill Lyfta upp det här till ytan lite kan man väl säga har jag hört det väntar vi på det här spelet fortfarande. För du, du skulle ju skriva om det då. Ja precis. Så vi kommer att recensera det så fort vi får in det. Så förhoppningsvis kan ni läsa om det på sajten nästa vecka. Eh, till vita är det ingenting den här veckan. Som jag vet. Ett helt gäng Playstation Mobile spel. Vilket kanske inte är jätteintressant. Eh, och sen så lite olika DLC- till de olika Playstation-konsolerna. Och sen är det faktiskt ganska många spel som har fått eh, lite prissänkningar. En liten, som en liten minirea kan man säga. Eh, Tales of Symphonia Chronicles har bland annat prissänkt. Eh, Ultimate Marvel vs Capcom 3 till vita. Och, till, eh, och Value Pack DLC till vita. Till det spelet finns också till lite lägre pris. Samma så. Det kan jag passa på att slå ett slag för Tales Symphony och Chronicles. Det tycker jag absolut. Ni ska införskaffa om ni inte har gjort det. Det fick ju 10 av 10 betyg i min recension för några månader sedan. Det är ju absolut bra betyg. Måste man ju säga. Ja, och, bättre går inte på. Nej, precis. Så har vi också sänkta pris på titlar som Soundshapes, Tearaway, Beyond Two Souls... Och lite allt möjligt annat, ni kan se det här på den europeiska Playstation-bloggen så slipper vi rabbla igenom allting. Kan vara värt att nämna också att Disgaea 3 Absence of Detention till PS Vita äntligen finns tillgängligt digitalt i Sverige. Det var ett väldigt tidigt PS Vita-spel som har funnits i butik här i Sverige men inte på Playstation Store. Men nu har det alltså dykt upp där också. Om man skulle vilja ha lite hardcore rollspelstrategi. Så är det något att checka in. Sen så är det en annan sak för dem, vi snackade ju om Street Fighter förra veckan och Capcom hade utlovat att de som bokade spelet i USA skulle få exklusiva direkt från Udon Comics. Något som vi i Sverige inte fick men den som köpte spelet första veckan kan nu alltså ladda ner direkterna helt gratis i den här veckans uppdatering av Store. Ja men det är ju trevligt att de att de finns tillgängliga i alla fall som lite kompensation. Ja. Eftersom det dröjde någon timme längre. Ja, USA fick ju dem förra veckan, förra onsdagen. Ja, just det. Precis. Och då har de kommit hit nu alltså. Till slut. Yes. Ja, det var faktiskt allt för veckans nya releaser. Så vi gör väl så egentligen att vi hoppar in i den... I den största delen av den här veckans avsnitt av Spelstationen, nämligen allting som har hänt under E3 E3 sparkade igång i måndagskväll, svensk tid, måndag morgon, amerikansk tid Det började med Microsofts presskonferens Gick vidare med EAs presskonferens och sen hade vi Ubisoft Och så avslutades det med Sony klockan tre på tisdag morgonen jag satt upp och kollade på allting och var ganska trött efteråt Och sen dess har vi publicerat väldigt mycket nyheter här på sajten Så ja vi kan väl börja rabbla igenom dem lite kort Helt enkelt och prata om dem Ja det tycker jag absolut Ja jag kan ju börja med att berätta då att det är bekräftat nu att i Assassin's Creed Unity Så kommer fyra spelare att kunna samarbeta något som det har ryktats om väldigt länge och i princip bekräftades dagarna före E3. Spelet utspelas i under den franska revolutionen och är exklusivt för nya generationens konsoler. Och Det visades på Microsofts presskonferens och även på Ubisoft givetvis och det ser riktigt trevligt ut än så länge. Jag håller med, jag tycker faktiskt att detta kan bli lite av en nöjtändning För serien just med det här koop-baserade gameplayet Även i kampanjen Ja, man får ju absolut, det får man ju hoppas på, absolut eh, Men det känns verkligen som att De har någonting på, de är någonting på spåren nu helt enkelt Sen får vi inte glömma att nämna att det såg helt ruskigt snyggt ut också Alla animationer på kläder och antalet civila Som syns i bild samtidigt och sådana här tekniska grejer Ja, nej verkligen, och det är jag imponerades mest av, eller blev gladast över egentligen, att de verkar ha gjort om systemet för hur man klättrar ner för byggnader, för annars har jag tyckt att det har varit lite hackigt när man ska ta sig ner, man får liksom hoppa ner från, eh, från platå till platå helt enkelt, men nu har de verkar gjort det så det ser mycket smidigare ut att ta sig ner ja, Assassin's Creed, det är ju en spelserie tycker jag som har förfinats mer och mer för varje del kan man säga, absolut och det här ser ju ut att bli den finaste än. Ja, det håller jag med om. Och hoppas det lever upp till samma nivå som Black Flag. Det tyckte jag var helt mästerligt spel. Ja, absolut. Det håller jag med om verkligen. Jag gav det ju 9 av 10 i mitt betyg, om jag inte misstänker helt fel. I, ja, min det tror jag det I min recension ska jag säga. I mitt betyg är det något. Jag vet inte. Eh, I alla fall. Eh... Vi fick se betydligt mer från Battlefield Hardline också, som vi kunde rapportera om förra veckan. Och Sony överraskade oss lite på EAs presskonferens. Och de berättade att en betaversion fanns tillgänglig redan då. De sa: Den finns tillgänglig nu. Så PSN hade ju lite problem där i måndagskväll kan man väl säga. Både PSN och Origin på PC. Krossades väl för ett tag. Ja. Då väldigt många människor Försökte komma åt Komma åt betan samtidigt För det var ju ett begränsat antal Givetvis Men vi han ju faktiskt testat lite igår då Även om det inte gick så bra Nej precis, jag har hunnit testa ett par gånger Så Jag jag gillar den så länge Jag är ju ett stort Battlefield-fan Så jag tycker det det är kul. det märks ju väldigt tydligt att det är en beta det finns lite buggar här och där och balansen har inte putsats till ordentligt riktigt än men eh, konceptet är ju helt klart värt att hålla utkik på hålla ögonen på. Det var ju fortfarande imponerande att få ut en spelbar version så kort tid efter utannonseringen tyckte jag. Ja, absolut. Eh, och eh, det är faktiskt så att jag har fått tag i en extra betakod till Battlefield Hardline som jag tänkte att jag skulle Dela ut till våra kära lyssnare nu här Och det gäller alltså PS4-versionen Oj, vad trevligt Ja, så vi ska se eh, Då är det 3FBG5CNH4J9T Jag tar det en gång till 3FBG9C Nej, förlåt Fan, nu, sabbar. <laughs> nu sabbar det här. Vi tar det från början igen. 3, F, B, G, 5, C, N, H, 4, J, 9, T. Så, så om det är någon som inte har fått tag på en betanyckel till Battlefield Hardline. Vi vet inte hur länge betan kommer pågå. Men eh, när ni hör det här så testa och knappa in den så har ni chans att eh, testa på det nya Battlefield-spelet också. En liten gåva från oss på PS Sverige till er lyssnare. Bara för att vi är så jävmilda. Ja, precis. Eh, vi hoppar vidare. Eh, vi har fått två nya Tomb Raider-spel utannonserade. Eh, först och främst eh, Rise of the Tomb Raider som är uppföljaren på Tomb Raider som kom förra året- och eh, som kom i PS4-utgåva tidigare i år. Eh, som alltså fortsätter med eh, ursprungsberättelsen om Lara. Eh, vi har inte fått se något gameplay från det här än. Vi har fått se en eh, ganska dramatisk trailer där eh, Lara sitter hos psykolog. Och pratar om förmodligen det som hände henne i första spelet. Eh, och så är det korsklippt lite med... Eh, Eh, ja, klipp när hon är ute och utforskar nya miljöer och utsätter sig själv för fara eh, och det ska släppas under 2015 eh, vintern 2015 tror jag de har sagt till och med det så, jag tror jag kan bli riktigt intressant jag gillade ju första spelet ja det gjorde jag också väldigt mycket så det ska bli spännande att se vad de hittar på härnäst eh, sen har vi fått en annan Tomb Raider titel också som faktiskt också är en uppföljare. Eh, och det är Lara Croft and The Temple of Osiris. Eh, jag vet inte om du spelade Lara Croft and The Guardian of Light som kom för ett par år sedan. Jo, det gjorde jag. Jag spelade igenom det med en kompis faktiskt. Ja, eh, det här är alltså ett eh, co-op-baserat nedladdningsbart spel som eh, har ett top-down-perspektiv, alltså man ser allting ovanifrån. Och det är. Lite twin stick shooter Blandat med pussel Är väl den bästa förklaringen egentligen Och Första Guardian of Light Tyckte jag var fantastiskt kul Ja särskilt ihop med en kompis det Är det kul? Ja absolut Och det nya spelet kommer ju ha Stöd för fyra spelare samtidigt Så mer av det goda Helt enkelt verkar det som Ja. Så två Trevliga titlar utannonserade ifrån. Square Enix och Crystal Dynamics, helt enkelt. Vi fortsätter raskt. Ska se vad vi har här på listan. Vi har ju en annan Ubisoft-titel som också ser väldigt intressant ut, nämligen Far Cry 4. Ja, verkligen. Utan eh, att Utannonserades... Eller, det visades först på Ubisofts presskonferens. Eh, och sen en eh, sju minuter lång eh, speldemo från... Eh, Sonys presskonferens eh, Och det påminner ju I stilen Väldigt mycket om Far Cry 3 Vilket absolut inte är något negativt eh, Men väldigt mycket mer Utvecklat och betydligt snyggare Framförallt eftersom det här spelet kommer till PS4 också Sen får vi inte glömma Att man kan rida på elefanter också Nej man kan rida på elefanter Och eh, om ni har sett videon Så har ni kanske sett klippet där en örn Kommer och snor upp En get från marken och där blev jag Såld i princip Ja och den helt fantastiska Skurken Pagan Min som man heter Ja precis som vars röst Görs av den Ständigt arbetande Troy Baker Så det ser Det ser riktigt riktigt bra ut Vi kommer att prata lite mer om Far Cry Senare i programmet Vi fortsätter Med Ubisoft titlar De hade ju ganska mycket fint att visa upp något som är väldigt som jag är väldigt nyfiken på är The Crew. Eh, deras racingspel i en öppen spelvärld där man kan köra omkring i ett eh, vidöppet USA. Hela USA. Vilket låter <laughs> ganska häpnadsväckande. Eh, men de har ju sagt att köra från kust till kust, från New York till Los Angeles tror jag de sa som exempel, eh, ska ta över två timmar. Så det är ju ett väldigt stort spel Det rör sig om Och som redaktionens Racing fanatiker Så är jag ju givetvis ofantligt mycket fram emot det här Det låter ju som rena drömmen För dig som gillar såna spel Ja verkligen Och vi har fått ett släppdatum också Det kommer den 11 november Så ytterligare ett spel till oktober-november De där månaderna som inte har några titlar Alls annars Eller så har de fler titlar Än vi kommer hinna med Eh, ja, nej så det ser väldigt väldigt bra ut. Jag vet inte, du är väl inte jätteintresserad av racingspel så men har du något att tillägga om The Crew? Jag tycker det ser grymt imponerande ut själva spelmekaniken och just det här öppna spelvärlden även om det inte är en speltyp som passar mig. Jag är mer en arcade racing kille, typ Sonic All-Stars Transform och sånt. Ja, precis. Det här är väl inte riktigt simulator men inte fullt ut och arkadhallet heller. Eh, som det ser ut Men det, finns ju väldigt, det är en väldigt stor del Av spelet som fokuserar på Liksom Samarbete Mellan människor också Man bildar crews och utför uppdrag tillsammans eh, De kallade ju för Ett eh, MMO Carpg eh, Ännu en sån här term Som Levolution och liknande Som jag egentligen inte bryr mig om Ja <laughs> ah. I alla fall, vi går vidare, en av de stora överraskningarna på Ubisoft återigen på deras presskonferens Var ju Rainbow Six Siege som de visade upp Och ja, det här är ju tredje året i rad nu som Ubisoft har en stor bomb och släppa i slutet av sina presskonferenser För två år sedan var det Watch Dogs som visades upp Förra året fick vi se The Division som för övrigt också ser brutalt bra ut Ska komma under 2015 Och i år var det alltså Rainbow Six Som kommer tillbaka Och det här är första spelet i serien sedan Rainbow Six Vegas 2 Så jag tror det är ungefär sex år sedan Vi fick ett nytt Rainbow Six Och det demonstrerades faktiskt Med en multiplayer match Där två lag Ett lag har tagit Island I ett bostadshus Och det andra laget Ska rädda denna islan Utan att hon blir dödad Och eh, ja Det ser eh, det ser snuskigt bra ut Helt enkelt eh, Jag har ju varit ett fan Av Rainbow Six ända sedan det allra första Spelet kom till PC Ja jag spelade också det en hel del När det kom vet jag samt ja. om expansioner Och liknande som kom efter också Ja och eh, Just Rainbow Six Vegas Är bland det roligaste jag har haft i multiplayer På förra generationen överhuvudtaget så det känns väldigt härligt att den här serien är tillbaka nu Vi hade ju Rainbow Six Patriots Som de pratade om för ett par år sedan Men det har ju skrotats nu och blivit Siege istället Så det är absolut ett av mina mest efterlängtade spel Blev det ganska omedelbart Väldigt läckert, mycket fokus på samarbete Fokus på förstörelse En händelse i den här demonstrationen är när Gisslantagarna har barrikaderat sig i källaren med gisslan Och en av Rainbowteamet går upp på våningen ovanför och slänger ut en Sprängmedel Och tar sig alltså in i rummet från taket Och det var väldigt häftigt Helt enkelt Så det ser vi fram emot Ja, absolut. Jag tyckte det så groteskt imponerande ut också faktiskt särskilt när jag gillar serien. Ja, absolut. Det ska vara kommande 2015 också. Det blir ju lite mer taktisk approach till multiplayer än bara vanlig deathmatch liknande. Nej, precis, istället för att bara springa in och skjuta. Eh, ja. Vi pratade förra veckan om The Last of Us Remaster. Oj, ursäkta jag välte min mikrofon där. Vi tar det igen. Eh, vi pratade ju som sagt förra veckan om The Last of Us Remastered Och det ryktades sig att det skulle släppas Under E3-veckan Och sen dök det upp rykten om att det skulle släppas i oktober, vilket jag aldrig riktigt trodde på för det eh, De bevisen så lite fotoshoppade ut och plus att i eh, idag och ni har hela tiden pratat om sommaren eh, Och eh, nu har vi fått ett release-datum det avslöjades tillsammans med en Ny trailer för spelet Och nästa månad Den 29 juli Kommer Joel och Ellie tillbaka Till PS4 den här gången Och vi är ju båda Stora, Last of us fans Så Det ska bli kul att dyka tillbaka in i den världen tycker jag Ja, nu till ännu bättre Framerate Ja, precis Ja, vi kommer ju prata mer om vad läste måste så remasterade, givetvis när det börjar närma sig releasen. Eh, och på tal om remasterade spel som eh, kom till PS3 först. Eh, vi har väl varit i princip övertygade om att det skulle hända, men vi visste inte när. Men eh, nu vet vi att GTA 5 kommer till PS4. Eh, och även andra Xbox One och PC. Eh, och det ska släppas någon gång i eh, ja, sen sommaren, hösten tror jag de har pratat om ja eh, Vi vet inte riktigt när den Men de visar upp en trailer Och jag tyckte ärligt talat att Under stor del av den trailern Såg det ut som ett nästan helt nytt spel eh, Verkar som att de har jobbat Rejält med att Putsa till grafiken Och liknande Min gissning är att de håller på med den här versionen Sen PS3-versionen blir Det tror jag absolut eh, Och eh, jag tror också att när den väl släpps så kommer det inte vara bara en portning. Utan jag tror att det även det kommande nedladdningsbara materialet. Till exempel en expansion på Storyn eller liknande. Som med största sannolikhet kommer till PS3 och Xbox T60. Kommer att vara inbakat i det här paketet. Just för att skapa lite mer värde. Ja det är min gissning också. Eftersom de har ju sagt att det är på gång länge den här expansionen. Ja precis. Så det ser jag verkligen fram emot att... Eh... Besöka Los Santos igen GTA 5 är ett fantastiskt spel Och har du All din, dina framgångar Med din GTA Online-karaktär Kommer att kunna föras över Från PS3 till PS4 Och intressant nog Även Xbox 360 Data Kommer att kunna föras över till den här PS4-versionen Så det inte helt dumt. Min gissning är att detta sköts automatiskt. Eftersom de här profilerna ligger på Rockstars övre. Absolut. Eh, det känns ju som det rimliga ja. alternativet. Så ja, det ser, ser väldigt spännande ut. Så hoppas vi givetvis på 1080p med en stabil framerate. Det har ju viskats om... Eh, 60 frames per sekund också Men jag tycker det låter lite väl ambitiöst Jag väntar på att Rockstar Meddelar oss i så fall de, Jag tror de är en studio som mer fokuserar Att det flyter stabilt än att Ha så hög bilduppdatering Som möjligt Ja det känns lite så jag giss... Sack, tidigare Ja jag gissar mer på att det kommer vara Kanske låst till 30 frames Men vi får se Helt enkelt vi vet ju ingenting Så vi spekulerar ju bara här vi fick se en liten trailer från ett hett efterlängtat spel som heter Star Wars Battlefront. Alltså en sån som för ganska många år sedan snodde Battlefields koncept rakt av i princip och la det i Star Wars miljö. Det kommer tillbaka nu till nästa generations konsoler och det är faktiskt DICE som sköter utvecklingen för att sluta cirkeln så att säga. Man fick inte se något direkt gameplay Men man fick se lite karaktärsmodeller och liknande Och det ser ju brutalt snyggt ut Ja Och som ett stort Star Wars fan så Ser jag ju verkligen fram emot det här Måste jag ju säga Men vi vet inte så mycket än Det ska komma mer info under våren 2015 har de sagt i alla fall Så det är fortfarande ganska lång tid kvar till release Jag skulle tippa på kanske hösten 2015 Som tidigast men vi får se helt enkelt. Nu vet vi också vad uncharted, nästa uncharted heter. Det heter uncharted 4 med undertiteln A Thieves end. Vi fick se en ny gameplay trailer. Nej förlåt inte alls en gameplay trailer. Vi fick se en en trailer eh, som visar att det ser ut som att eh, Nathan Drake har blivit lite äldre eller vad säger du? Ja det tyckte jag det, det såg ut som Fast jag har ju gått några år sedan trean också Ja eh, och det låter ju som att Man får, får höra lite dialog Mellan Drake och Sully eh, ja. Där de pratar om att eh, Nate har faktiskt inte Varit i Kivbranschen På ganska länge verkade det som Och nu har det hänt någonting som gör att han Måste ge sig in i det en sista gång eh, Och eh, Det verkar som att det här kommer bli det sista Uncharted-spelet Som Naughty Dog gör eh, Nolan North har nyligen sagt i en intervju också Att han han vet inte Men det känns som att det här kommer vara det sista spelet eh, Och det skulle inte förvåna mig För eh, Naughty Dog har ju en tendens Att göra fyra eller fem spel Med en viss karaktär Innan de går vidare De gjorde tre Crash Bandicoot Och sen Crash Team Racing Jag vet inte om de gjorde Crash Bash partiespelet också. De gjorde tre Jack and Daxter och sen racing-spelet. Och så nu har de gått över till Uncharted då. Mm. Men för min del gör det ingenting om det skulle vara det, det sista. Jag älskar karaktärerna men om de får till ett vettigt slut på serien så så känns det som att det är okej. Jag tror ju att det är att nu, nu har vi lite problem, tekniska problem här. Jag hörde inte dig riktigt där. Det lät som du spelade på en nu ungefär. What? Okej, okay. hör, hörs du nu? Ja, det blev lite sämre jul, julkval julkvalitet plötsligt. Jag vet inte vad som hände där, men nu hör jag dig i alla fall. Okej, nej jag sa att förmodligen så kommer de ju arbeta på ett nytt lästa vassa, efter nästan chart om de följer traditionen. Ja, precis. Då hör ni här kära lyssnare att vad som helst kan hända under en podcast. Nu har vi lite tekniska problem. Vi hoppas att eh, ni har överseende med detta. Vi gör så gott vi kan. Har du kommit åt någon sladd eller något? Kan det vara det? Nej. nej. Nu hörs du bra igen tror jag. Okej. Okay. Ja, då är det tillbaka. <laughs> då har ni fått följa med bakom kulisserna som sagt, kära lyssnare. Då vet ni hur det funkar när man gör en podcast för vi kommer inte att redigera bort det här för vi vill inte dölja något för våra lyssnare. <laughs> du får gärna redigera bort om du vill. Nej, vi är ärliga med våra lyssnare. Punkt slut. <laughs> i alla fall, vi går vidare. Vi har en hel del nyheter att drabla av fortfarande. Vi fick se gameplay från Batman Arkham Knight och jag ville skrika högt ungefär när jag såg det för det ser vansinnigt läckert ut. Som ni vet säkert vid det här laget så är jag ju ett stort Batman fan så ja, jag vill se mer och jag vill ha spelet så fort som möjligt. Jag kan hålla med om det ser sjukt imponerande ut även om jag inte är lika stort fan av den här serien som du är, David. Nej, så det, det ska släppas tidigt, 2015 har man sagt. Exakt när, vet vi inte riktigt än. Men allt är kul att få se lite gameplay i alla fall. Ser som sagt ruskigt läckert ut. Plus att du kan köra Batmobile. Ja, och Bat är alltså en kan förvandla sig till en stridsvagn i princip. Sen hörde jag faktiskt om en liten detalj Som känns väldigt typisk För Rocksteady Alltså utvecklarna bakom serien Att när du skjuter på Fordon och robotar Eller vad det nu kan vara I spelet Med Batmobilen så skjuter den kulor Men om det skulle vara så att du börjar skjuta mot människor Så byter bilen Automatiskt över till gummikulor Eftersom Batman dödar ju aldrig Nej så det känns som en väldigt trevlig liten... ...liten detalj sådär... ...som visar på deras fingertoppskänsla... ...så det är väldigt trevligt... ...något att se fram emot... ...sen kommer vi till... ...det som är för mig... ...den största överraskningen... ...på E3 kanske någonsin... Under du all... snackar om Grimfandango Fandango eller Jag snackar om Grimfandango. Fandango... Eh, det avslöjades på Sonys Presskonferens, Adam Boyce Klev in på scenen och Berättade lite om nya titlar Som skulle komma och Råkade då avslöja att Tim Schafer's mästerverk Infantango Kommer att släppas till PS4 och Vita Och sen har Efterhand då Tim Schafer berättat Att det kommer även till andra konsoler Men förmodligen kan det röra rör sig om någon tidsexklusivitet Till Sonys plattformar och för ni som inte vet så är det här ett peka-klicka-äventyr i 3D. Det första spelet i det, av det slaget som faktiskt var riktigt 3D, om jag inte minns helt fel. Som släpptes 1998 tror jag. Eh, som handlar om Mani Calavera Som är Han är reseagent i dödsriket eh, Som ger sig ut på äventyr och eh, en väldigt tung eh, film noir Känsla Som genomsyrar hela det här spelet Jag brukar jämföra det men jag tänker att eh, Humphrey Bogarts sklett skulle vara ett speedy, En speedig resagent I dödsriket så har ni ungefär Känslan Jag är ute efter Och jag håller faktiskt på att jobba, eh, jobba på en krönika Som kommer gå upp ganska snart Om eh, varför det här är ett så, En så viktig utannonsering Och varför det är ett så viktigt spel så håll utkik på psverige.se så kommer ni kunna läsa den snart Jag kan nämna att jag letar fortfarande efter min haka som jag tappade i golvet när den här utannonseringen skedde Så väldigt, väldigt trevligt Något som du kanske tycker är lite trevligare än vad jag gör är att det kommer en fristående expansion till Infamous Ja Vill du berätta lite? Jo, det heter alltså Infamous First Light och kommer fokusera på karaktären Fetch, som även var med i Second Sun. Den kvinnliga följeslagaren till huvudrollshinnehavaren i Second Sun, med ord. Ja, eh, vad har hon för krafter? Vad, vad kan hon göra? Jo, hon kör ju med de här lila elliknande krafterna som vi fick se i spelet som vi... Det var ju även en boss -trid. mot henne där vi fick se vad hon kunde göra är ja. i Second Sun, för den som har spelat det. Så då fick vi ett litet prov på vad hennes förmåga kommer att vara i det nya spelet. Eh, och det ska utspelas innan Infamous Second Son om jag har förstått det rätt. Ja, men tanke på titeln så borde det göra det. Ja, och det såg väl ut så av trailerna att döma. Och detta kommer alltså vara ett helt fristående spel. Så man behöver inte ha Second Son för att spela det. Men däremot så har Sony sagt att man låser upp någon form av bonusmaterial om man har bägge spelen. Okej, okay, så det är ungefär lite samma grej som de hade gjorde med Infamous 2 vad heter det? Festival of Blood. Ja, exakt. Som också var en fristående expansion. Jag gillade ju säkert Sun sjukt mycket, så jag tror detta kommer bli ruskigt bra. Ja, jag var inte riktigt lika förtjust i det som du var, men jag förstår absolut varför folk gillar det. Så, yes, vi vandrar raskt vidare. Vi har lite snabbare nyheter här nu. Så att vi inte ska sitta här hela dagen. Dead Island 2 utannonserades. Eh, om ni kommer ihåg när det första spelet utannonserades så var det en väldigt dramatisk och gripande trailer. Eh, här har de gått lite motsatt väg helt enkelt och har en hysteriskt rolig trailer istället. Och det verkar som att det utspelas ungefär i Los Angeles eller något liknande. Eh, och ja, Vill ni se den roliga trailern så kan ni gå in på psverige.se Där vi har den redo givetvis. Vi fick en ny trailer för Destiny, som är ett av sensommarens stora, riktigt stora spel och vi kommer få exklusivt material till PS4 och allt möjligt, och du är ju väldigt sugen på Destiny. Ja, det är faktiskt det spelet jag ser fram emot mest just nu inom den närmsta tiden och jag, as we speak, så fick jag faktiskt tillgång till alfaversionen av Activision som har snälla och skicka över en kod, så tack till dem. Så... Ja lite installerat så jag tänkte sätta igång med det direkt efter den här podcasten. Och sen skriva en liten hands on eller liknande i början av nästa vecka. Vad jag tycker om, om det hittills. Ja, jag har eh, registrerat mig för chansen att få en alfakod i alla fall. Eh, så vi får se om det dyker upp någon eller inte. Om inte annat får jag hålla till godo med eh, Battlefield Hardline-betan. Som jag också har tänkt skriva ihop en liten text om längre fram. Eh ett annat avslöjande på E3 som vi inte var helt beredda på som bara small till och så visar de upp det. det var Little Big Planet 3. Eh, som kommer att utvecklas. Den här gången utvecklas av Sumo Digital, en brittisk studio som har hängt med länge som bland annat har utvecklat eh, Sonic and All-Stars Racing Transformed som vi nämnde innan. Eh, och de har gjort DLC till Little Big Planet 2 också. Så ja, det är med Little Big Planet med ett gäng nya karaktärer. Bland annat eh, som heter Oddsock, Toggle och Swoop. Som är en hund, en fågel och en lite större kille. Eh, och jag tycker ju att eh, Little Big Planet är jättek och jättekul. Så jag ser verkligen fram emot det här. Det ska släppas i november. redan. Ja, det var snarare än väntat faktiskt. Ja, verkligen. Gillar du Little Big Planet? Ja, jag tycker om spelet. Jag särskilt de här många nivåerna som användare själva har designat. Ja, och det så jag lägger en tid som helst på. Precis. Och det var ju ett trevligt avslöjande också att alla banor som har designats till Little Big Planet 1 och 2 kommer vid release finnas tillgängliga för Little Big Planet 3 också. Så när du startar så kommer du ha över sju miljoner banor. Tillgängliga för dig. Eh, alla kanske inte är av jättehög kvalitet. Men de finns där i alla fall. Vilket är absolut något positivt. Ja man har ju att göra ett tag i alla fall. Ja minst sagt. Eh, vi har också fått veta att Youtube är på väg till PS4. Någon gång i år. Eh, efterlängtat för många. Inte bara för att du kommer kunna titta på videos. Utan du kommer även att kunna ladda upp dina videoklipp direkt till din Youtube kanal. Vilken trevlig Egenskap Så du kommer kunna göra en video i till exempel Share Factory Och sen kommer du kunna slänga upp den direkt på din kanal Via PS4 Utan att behöva flytta över den till en dator Det tror jag är en efterlängtad funktion Absolut, det tycker jag personligen också Så det ska bli väldigt trevligt Några andra grejer som vi inte har Hunnit få på sajten än Playstation Vita TV Som släpptes i Japan för inte så länge sedan Kommer att komma till Europa i år. Men det har bytt namn till Playstation TV bara. Och för er som inte vet. Det är ju en liten dosa. Som man kopplar in till tvn. Som du kan spela vita spel på. Alltså du kopplar in kopplar in den till tvn. Sätter i ett vita spel och ett minneskort. I den här lilla dosen Och så dyker det upp på tvn. Och du spelar med en Shock 3 tror jag, kanske 4 har stöd för den också. Ja, 4 har jag fått stöd vad jag läste. Ja, och det här är någonting jag ser väldigt mycket fram emot. Ja, samma här. Eh, det kommer definitivt inte införskaffas. Den ska kosta bara 99 dollar, vilket borde ligga på, bli kanske 600-700 kronor i Sverige. Och lägg till lite moms där så kanske 800 spänn. Det är ju ruskigt billigt. Ja, och fördelen med den, en annan fördel med den är ju att. Eftersom Playstation Vita har Remote play funktionen med PS4 Så kommer du faktiskt att kunna Streama PS4-spel Till den här dosen också, så om Till exempel om min sambo vill titta på tv Eller spela på en annan konsol vår, i vårt vardagsrum Så kan jag gå in till sovrummet Knäppa igång Playstation TV och streama min, mitt PS4-spel dit och spela det precis som, precis som vanligt. Och värt att nämna är att den här Playstation TV kommer att ha stöd för Playstation Now när den lanseras i Sverige. Precis. Så det är en riktigt trevlig liten apparat som jag har väntat länge på. Så det är kul att den äntligen kommer nu. Sen kan vi också nämna att Surgeon Simulator kommer till PS4. Ett ganska galet spel måste man väl säga där man ska utföra operationer. Och det ofta slutar med att man Sliter bort lite revben Kastar en lunga på golvet Det är hysteriskt roligt Det är väldigt svårkontrollerat Det är därför det blir så roligt Så det ser jag fram emot att testa Square Enix har visat upp Final Fantasy Type Zero Eller Type O? Personligen PS det är spel som jag ser fram emot mest Efter E3 ja, och jag, jag har ingen aning om Vad det är för något så berätta gärna Jo oh, det är Alltså ett Final Fantasy-spel som är oberoende av de andra spelen i serien, även om det utspelar sig i samma värld som Final Fantasy 12, vad de sagt. Men det som är unikt med detta är att det kommer att ha mer tredjepersons-action än RPG, om du tänker Kingdom Hearts och liknande. Okej. Okay. Ja, det låter ju lite trevligt i och för sig. Och det lanserades ju till PSP faktiskt 2011, och det är ju ett bra tag sedan, och det kom bara i Japan. Så vi har ju inte kunnat spela det här. Ja, okej. Okay. Men vad jag har läst så ska ju framförallt handlingen vara helt ruskigt. Bra är detta bland det bästa Square har skrivit. Och det är därför många har velat se spelet. Okej. Okay. Ja, vi har inte fått se så mycket från den. än. Men det kommer ju någon gång i alla fall. Så det är bara hålla utkik. Ja, jag läste ju innan då att röstskådespelare. För bland annat hon som spelar Noelle i Blaze Blue-spelen. Kommer göra rösten till en av huvudkaraktärerna. Okej. Okay. Där ser man det bli Spännande att se då vad det blir för röster. Ja. Troy, Troy Baker och tog... Nolan North. <laughs> Man kan ju hoppas. Och mm. <laughs> detta kommer ju till PS4. Ja. Vilket var lite oväntat. Ja, precis. Eh, vi har fått lite mer info om ett par Tales of-spel också. Eh, en ny trailer för Tales of Exilia 2. Och så har vi fått lite detaljer för eh, Tales of Hearts R. Som kommer till... Eh, P.S. Vita i vinter eh, och det kommer faktiskt det kommer nämligen inte att ha några amerikanska röster eller engelska röster ska jag säga. Det kommer inte översättas helt enkelt utan det kommer vara original den originella japanska dialogen men textat på engelska då givetvis. Eh, hur känner du för det här som ett stort eh, Tales of fan? Jag vet att jag känner mig lite splittrad och jag, jag brukar ju kö alltid köra med engelska röster om det finns tillgängligt men eh, jag vet ju att 90% av de som spelar Tales väljer ju alltid det japanska röster om det går så ja. jag tror lite att det var att de, de kände att det inte är värt att satsa så mycket pengar på rösterna om inte så många använder det Nej, precis Det är det... lite den grejen Ja, det känns. Men, men för, personligen så bryr jag mig inte så mycket, jag är mest glad att vi kommer få spela det på engelska i någon form Ja, ja, men det känner jag väl också. Att, eh, nu på senaste tiden har jag recenserat ganska mycket spel med japanska röster också. Och det är ingenting som jag har några problem med. I Sverige är vi ju vana vid att läsa undertexter. Ja. Så eh, för mig spelar det faktiskt ingen roll. Och trailen från Silly, 2 är wow, säger jag. Ja, den var, den var trevlig. Absolut. Eh, och sen har Bandai Namco även visat upp eh, nästa generations Dragon Ball-spel- som kommer att heta Dragon Ball Xenoverse. Mycket X här nu. Under E3. Eh, och det, ja, det ser ut som mer Dragon Ball helt enkelt. Det spektakulära fighter. Eh, stora specialattacker. Mycket gult bananhår. Och liknande. Eh, men jag gillar ju Dragon Ball. Framförallt mangan. Och spelet ser faktiskt riktigt läckert ut. Så eh, kommer nog ge den en chans i alla fall. Ja, jag tror det var alla nyheter. Ja, alla var det. det var 10 kanske bara. Ja, det, det, givetvis. Det skulle ju podcasten vara hela dagen vi skulle rabbla upp allt. Ja, givetvis det har ju hänt otroligt mycket mer om det, Tre också. Och vi kommer plocka upp nyheter, allt eftersom, som ni kommer få höra det. Så vi går väl vidare. Veckans diskussion blir lite kortare än vanligt, men jag tänker. Om du får välja ut fem titlar från E3 och från Sonys plattformar eh, Vilka är du mest imponerad av? Ja, trots att jag inte har fått se någonting alls förutom en logga från spel så måste jag ändå säga Final Fantasy Type-0 Ja Som det mest efterlängtade och på en andra plats så blir det ju Far Cry 4 Ja ska vi köra tredjeplats, plats ja, låt säga Tales of Cilia 2 självklart det vet ju många att jag gillar ja. extremt mycket. Precis. Sen eh, Assassin's Creed Unity och sist men inte minst eh, Tales of Hearts Ord. Ja, så det är, är lite nog ranka i någon ordning vet jag inte. Med. Nej, men fem titlar som du är väldigt nyfiken på. Ja, det var alla de mest som jag. Ja. För mig är eh, det är så att det visats upp så väldigt mycket som jag tycker ser så spännande ut. Men Självfallet då Green Fandango För det är kanske mitt favoritspel Genom alla tider Så det ser jag ju verkligen fram emot Trots att vi inte har fått se något från det heller Men om man skulle välja titlar Som de faktiskt har visat upp Så är det ju <laughs> Förvånansvärt mycket Ubisoft Far Cry 4 tycker jag ser helt fantastiskt ut Likadant The Crew Och Assassin's Creed självklart. Och Rainbow Six blåste ju mig av stolen lite grann. Eh, så det, ja, det är fyra redan här. Men eh, sen får jag väl säga Batman Arkham Knight också. Eh, och då har jag valt ut fem titlar som visat gameplay. Eh, men då är det. Ja, det är fyra Ubisoft-titlar på den listan. Men eh, Ubisoft har ju haft flera år nu när de har varit väldigt stabila på E3. Och det har ju bara varit titlar som har varit extremt hög kvalitet får man ju säga. Ja, verkligen. Och eh, de har haft trevliga presskonferenser också, inte lika stela. Det här var ju tredje året som den kvinnliga, kvinnliga komiken, slash författaren, slash skådespelaren, slash programledaren eh, Aisha Taylor var programledare. Och jag tycker att hon är väldigt härlig och väldigt rolig. Eh, så det var, det var väldigt kul att hon var tillbaka och ledde den här showen. Hon finns för övrigt med som karaktär i Watchdog som ni hittar henne. alltså Som en vanlig invånare i Chicago. Så det är lite roligt. Ja. Nej, men ja. Far Cry 4, Batman, Arkham Knight, Assassin's Creed, Unity, The Crew och Rainbow Six. Skulle jag vilja säga är mina som jag har faktiskt sett någonting ifrån Det var ju så mycket, det blir svårt att välja Nästan bara fem Ja, sen samtidigt så är jag, liksom, jag är väldigt sugen på Middle Earth Shadow of Mordor eh, Drive Club ser fantastiskt ut också eh, Ja, det, det, är så, det finns så mycket Lite Planet 3 ser också väldigt kul ut Så ja, det är så svårt att välja Men eh, om jag skulle... Med pistolmotivet så är det dem jag skulle säga i alla fall <laughs> Ja, eh, vad spelar vi nu för tiden? Ja, jag kommer ju sätta mig direkt med destiny Alpha efter detta. Och självklart så fortsätter jag spela Ultra Street Fighter. Jag tänkte precis fråga dig, kommer du kunna slita dig från Ultra tillräckligt mycket för att spela Destiny? Ja, vad jag har hört så är det ju bara drygt tre missions i destiny Alpha och sen så lite sån här free-roam-grej man kan göra i hubben och det. Så jag vet inte om jag kommer vara occupied dom som man säger med det är så särskilt länge, men. Nej, det är klart. Ja, men du spelar det mycket. Ja, precis. Och spelar du själv för något det. Eh, ja, det har blivit en hel del Battlefield Hardline-betan. Eh, och sen har jag faktiskt återvänt till ett eh, av ps s release-spel, nämligen eh, Need for Speed Rivals. Ja, det har jag sett och spelat. Det har blivit ganska mycket timmar den senaste veckan. Det är. Jag åter, Återfått min glädje för det spelet Det är fantastiskt roligt faktiskt Att bränna runt och Fånga racerare Eller undvika polisen Om man heller väljer det Ja Så det är väl det jag Pysslar med mest för tillfället Och Då leder det in då i frågan Vad har vi på gång på sajten nu Har du någonting du vill plugga för Som kommer Ja oh, det kommer ju, dels väntar vi ju på recensionsexet av det Enemy Front som du ska skriva med och likadant ett annat spel från Ubisoft faktiskt Valiant Hearts. Ja. Som du var rätt över. Ja verkligen. Eh, och sen väntar jag ju med kliande fingrar på Grid Autosport också. Ja oh, det är ju också en titel som bör komma vilken dag som helst. Ja så det, det är mycket för mig i <laughs> andra halvan av juni. Eh, så det ja. Så det väntar vi på. Sen... Som sagt min krönika om Game Fandango är på gång. Och lika som förhandstitt på Battlefield Hardline som sagt. Sen har jag ett par recensioner som är på väg upp inom de närmsta dagarna också. Det är Mind Zero till PS Vita och det är Worms Battlegrounds till PS4. Okay. Så de kommer dyka upp Inom de närmsta dagarna Och eh, jag har nyligen Publicerat recensionen för Ace Combat Infinity och Monster Man -piece. Det var ju en riktigt höjd titel hade jag eh, Ja, det, det är en titel som Ja, det är bäst ni går in och läser Recensionen på psverige.se För det är ett spel med Väldigt stor potential Och ett väldigt välutvecklat spelsystem Men som har några fullkomligt vidriga inslag som faktiskt förstör spelet nästan helt och hållet så gå in och kolla på det på den recensionen och vi kan alltså se fram emot din lilla förhandstitt på Destiny Alpha också då ja den lär komma upp i början av nästa vecka, måndag tisdag ja, så alltid som alltid mycket spännande material från PS Sverige att se fram emot håll utkik varje dag i veckan Eh, maila oss om ni har frågor som ni vill ha med i podcasten David.P.Sverige@gmail.com. Eh, följ oss på twitter jag är, David eh, du, är ja, du får du säga själv jag kommer aldrig ihåg eh, kefkapalazzo83 kefkapalazzo83 eh, följ P.Sverige. Sverige givetvis alla våra nyheter på at, eh, nu ska vi se vad vi heter på twitter Uh, ja, vår twitter-handler är fortfarande att PS3-Sverige, men uh, det ska vi försöka ändra på. Uh, Grejen var att jag försökte sätta för ett tag som David, men namnet var redan upptaget av någon organisation som inte hade ett duft med spel att göra. Det är ju väldigt inte snå namn. Uh, vi ska se om vi kan lösa det till något uh, smidigare namn i alla fall. Men följ oss på Twitter, följ oss på Facebook, psverige.se, följ vår podcast på Facebook och gruppen heter Spelstationen Podcast. Där får ni se direkt när podcasten kommer upp och vi finns även på iTunes så sök bara på Spelstationen så dyker det upp där också. Ja, jag tror det var allt för den här veckan. Ja, oh, eh, som det ser ut nu. Ja, vi var som sagt en dag senare. Vi ber om ursäkt för detta. I, nästa vecka kommer vi förhoppningsvis vara tillbaka på onsdagar. Med allt det senaste från Playstation-världen. Så eh, fortsätt nu att njuta av sista dagen av E3. Njuta av det fina vädret som vi åtminstone har här i Nässjö. Ja, oh, i Jönköping också. Ja, och ha en riktigt trevlig vecka nu allihopa. För Joel Brage, jag är David Wallström Det här har varit... Spelstationen Podcast. Vi ses nästa vecka. Hej då! Hej!